Зурба розірвалась оплесками. Присягнімося, що не дамося перемогти ніяким силам на світі. Присягаємось. І він на присягу підніс угору два пальці. За ним злетів до неба ліс рук із вистромленими до нього пальцями і площею розлігся крик Присягаємось! Присягаємось! Це, очевидно, не було передбачено у програмі комітету партії бо диригенти були явно в замішанні, дозволити чи не дозволити. Але юрба не ждала їхнього дозволу, звідкись залунав спів, портрет Сталіна хитнувся вгору і рушив вперед. Запорожець зліз з завта і щось гаряче говорив одному з розпорядників та вимахував перед його лицем кулаком. «От хто має справжнє почуття», – виникла думка Виваненка. «От хто виразник кмаж і хто по-їхньому реагуватиме на принаду». І Степан Петрович раптом почав просуватись через ряди до Авда. Його не пускали, штовхали, лаяли, але він ласкаво усміхався на все це і вперше пролізав та пролізав далі. І таки нарешті добрався до Запорозця. Той йшов разом із розпорядником і не переставав гаряче говорити – Степан Петрович спитав одного із сусідів у колоні, у яку втиснувся. «Хто цей промовець, товаришу? Я ж, знаєш, приїхав із провінції. Отой, що промовляв це? Та це ж наш профспілковий батько, наш Микита Горигора. Та невже ти не чув про нього? А, та це такий він ваш Горигора». «Ну, та я вже, звичайно, звичайно, чув, тільки я його давно вже не бачив. Ну, потиснув я йому руку за його слова». І Степан Петрович рішуче просунувся до гори-гори, і злегка потяг його за руку. Горигора озирнувся і трошки здивовано подивився на симпатичне біляве лице з ясною усмішкою. «Вибачте, товаришу, можна вам сказати по секрету кілька слів? Я кореспондент правди і хотів би з її доручення поговорити з вами на одну важливу тему. І щоб не дати запорозцеві думати, швиденько і сердечно додав. «Чи не могли б ми з вами сьогодні разом повечеряти? Зайдіть до мене в готель «Батьківщина», знаєте де?» Так у годині сьомі-восьмі Горигора нерішуче почухав свого великого горбатого носа. «Так коли ж у мене сьогодні ввечері зібрання? а ви його про мені?» «Справа важлива, ви самі побачите. Спитайте журналіста Зінчука. Вас проведуть до мене добре?» Горигора ще раз озернув лице журналіста Зінчука і хитнув головою добре, коли правда просить то можна і зібрання пропустити. От спасибі. Так буду ж о 7 сьомої години на вечерю. Ну, не буду вас відривати від вашої великої служби до вечора. І, простягнувши руку Запорожцеві, він ледве обхопив нею величезну руку його і аж трошки скривився від її по тиску. Потім, усунувся в задню колону, профспілковий батько утиснув свій могутній бас у загальний спів. Рівно о пів на восьму Микита Горигора був уже в кімнаті журналіста Зінчука. Там посередний стояв стіл, покритий незаймано білою скатертиною і заставлений тарілками, склянками, пляшками. Завіси на вікнах були запнуті і затишно горіли лампи. Одна із стелі, а друга зі столика біля канапи. Запорожець ради такої важливої візити застебнув комір сорочки і спустив на халяви чобіт Цірі потрібені штани. Вони від того на литках стали товщі, ніж на колінах, але все ж таки були на випуск по європейському чорт забирай. Правда, чорні могутні вуси його не були по європейському поголені, а по староукраїнському, по-козацькому звисали по обидва боки соковитого рота. Над вусами горбився великий теж козацький ніс, а з обох боків його. Під кущів чорних брів трошки соромливо, але одверто дивились карі невеликі очі, подібні до зернят підсмаженої кави. І над усім цим пишно бояла в товстих кільцях непокірна густена кучма чорного волосся. Щоб не гайти часу господар і їсть, зараз же взялись до роботи, яку їм увесь час піддавав прислужник, що приносив страву за стравою у металічних гарячих тарелях із накривками. Григора ніколи такого не бачив і тому дивився з великою цікавістю на ці панські штуки. Починати розмову на обіцяну важливу тему товариш із Москви ще не хотів і тільки частував гостя то горілкою, то коньяком, то вином, відповідно до ритуалу вечері.